טוב, לא ביחד. פשוט, לא, תודה. כמעט נוצר. אז פשוט, euh, פשוט. הנושא שאני רציתי לדבר עליו, אני קראתי במה אני באמת זקוק. פשוט. במה אני באמת זקוק. פשוט. למה אני השתמשתי במהרה באמת? גם כי העולם הזה מנסה אה, ללמד אותנו שאנחנו זקוקים בזה יותר, שאנחנו זקוקים ביותר כסף. שאנחנו זקוקים בקריירה טובה, שאנחנו צריכים קבועות, uh, uh, הרבה חזקים, uh, לעשות כיף בחיים. זה כל הדברים שהעולם מנסה uh, לשים עלינו, ואז זה מסתיר את הצורך האמיתי שיש בתוך כל בן אדם. ויש הרבה דברים במה אנחנו באמת זקוקים, אבל אני ניסיתי לדבר פתוח ככה עם כל אחד, במיוחד אצל מאמינים במה אנחנו זקוקים. אנחנו נדבר על ארבע דברים, שניים שבדרך כלל זה מקובל בעולם הזה, ושני דברים הם היו שהעולם הזה לא מבין למה אני צריך את זה, אבל בגלל זה אנחנו צריכים את אלוהים בחיים שלנו קודם כל כדי להבין מה רצונו ובמה אנחנו זקוקים. כי בלי ידע על אלוהים, אנחנו לא באמת יודעים מה ומה אנחנו זקוקים ומה אנחנו צריכים. ואני אקח את הדוגמה מתהילים קו ג', בואו נפתח תהילים קו ג', איך אני מבקש ממך לקרוא את השפסוקים האלו, פשוט לחסוך גם זמן ולקרוא טוב, כי זה אחד ממשהו שאני מאוד אוהב, ואתם יודעים את העדות על זה. מזמור לדוד, אדוני רואה לא אחסר. בין עוד אשר ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. נפשי יש עוד, לנחמי ומעגל הצדק למען שמו. גם כי הלך בגי צלמוות, לא ירע רע. כי עתה אימדי, שפתך ומשנתך, המה ינחמוני. טעוך לפני שולחן נגד צורריי. נשמת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים. אתם זוכרים, כן, ככה אני קיבלתי ויזם אמריקאי בפעם שלישית אה, אחרי ששאלו אותי למה אתה נוסע ללמוד אה, תנ״ך, אה, כאילו מה אתה אוהב בתנ״ך, אמרתי לא יודעת מה לקשור, רק לתהילים כאבים, מה, מה שמה, אז הפסוק הזה, אה, שהיה בארבע, כן, שגם כי ילך וגיא צלמות, צלמות, לא יראה רע. Uh, אז uh, בפסוק אחד אנחנו רואים שהוא קורא לאשם, לאדוני, הרועה שלו, אוקיי? Okay? ואז הוא מתחיל לדבר על כל הדברים האלו, במה הוא באמת, הוא באמת צריך. אז כמו שאמרתי, בלי לדעת את אלוהים אתה לא תדע מה הוא צריך. אתם רואים הדברים שהוא מתאר, אנחנו נדבר על שרף לעומק, זה אחרי שהוא מזהה שאלוהים הוא הרועה שלו. ומה זה רועה? מה זאת אומרת? זאת אומרת שזה לא אתה ששולט בחיים שלך, וזה אלוהים. תראו, הוא משווה את זה לא אפילו ברמה אנשים. שאלוהים הוא מנהל ואני העובד שלו ותמיד יש ביטוי כזה לעלות לאותה תרמה אבל הוא משתמש בדוגמה של רועה וצאן וזה מובן שפעולה הצאן הוא לא יעלה לרמה של רועה וצאן תמיד יהיה מתחת רועה אז זה אנחנו תמיד צריכים לזכור שאלוהים הוא יותר גדול מאיתנו, והוא צריך לשלוט בחיים שלנו, ולא אני. ואז כשהוא מתחיל לשלוט בחיים שלך, אתה, צריך, אתה מתחיל להבין במה אתה באמת זקוק. אז זה מראה שמי שולט בחיים שלך, וזה גם מראה את המקום שלך. עכשיו, אם אתה יודע את המקום שלך ומי שולט בחיים שלך, אז יותר קל לך לשמח, נכון? משה בצבא. אתה לא צריך לדאוג על אוכל, אתה לא צריך לדאוג על גדים, הכל מסופר. ואז אם אתה יודע ומכיר את אלוהים, אז יותר קל לך לסמוך בחיים וללכת בחיים פשוט. עכשיו, אנחנו נסתכל על מילה רואה, רי שו עין ונדבר על ארבע, ארבע דברים שמוציא מכל עוד ונסתכל על ארבע צריכים או צריכות, צריכים, צריכים, צריכות צריכים, צריכים במה אנחנו זקוקים, אוקיי? זה לא יהיה לפי סדר בדיוק, אבל לפי פסוקים פתוח. אז בואו נסתכל בפסוק שתיים, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שמנועות דשא, כן, תלבצנו על מי מנוחות ינעלה. אמן. מה זה? מילה ראשונה במה אנחנו כולם זקוקים זה? רענון. רענון. רענון. הרבה פעמים מנסים להשוות את ה... קטע של תשע ו... ומים ומשהו רוחני אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו אנשי לא רק רוחני, יש לנו גוף, אוקיי? Okay? גוף, בשר, <גוף. מסע> שגם צריך לנוח, שזקוק לענון וכולם מתעצבנים אפילו אנשים מאמינים, חזקים, קדושים, ואם הם מתעצבנים זאת לא אומרת שחסר להם קדושה או חסר להם הקדשה, פשוט הם זקוקים ברענון. אז אני מסתכל על מים ועל אנחנו מתחילים מדבר בסיסי, מדבר פיזי, כן? שכל בן אדם צריך לדעת ולהכיר את עצמו פיזית, מתי הפיואל שלו נגמר, הדלק שלו, והוא צריך בזמן לנוח, אנחנו כולם צריכים ללמוד לנוח. הרענון שלך, למישהו זה, זה די, למישהו, למישהו אחר זה אולי טבע, למישהו אחר זה אולי פשוט להתאוורר בשוחד. חבר'ה, זה לא אותו רוחני. יש דברים שצריך פשוט לצאת, ורענון זה משהו שלפעמים עובר יותר טוב מתפילה. אני לא מזלזל בתפילה, חס וחלילה, אנחנו כולם צריכים להתפלל, אבל אני אומר שלא כל דבר אתה פותר דרך דברים רוחניים, כי אנחנו עדיין בגוף, וחייב רענון. אז הוא לוקח את הצום, הוא רואה שהצום מתעצבנים. דוחף את השני, מרביץ את השני, ורואה, מסתכל, ורואה, טוב, הם צריכים להירגע. אז בואו ניקח אותם למים, ובואו ניקח אותם לדשא, זה משהו שהם אוהבים. וכן אפשר לשאול על זה משהו רוחני, לא חשבתי, אבל אני מסתכל על זה על משהו פיזי. קח את עצמך למקום איפה שאתה נח. לדוגמה, דייק בשבילי זה לא רענון. לבסיסיו כן. בשבילי אולי למשהו אחר. אתה מגש, נכון. תראו באמת, הרבה פעמים הלחץ שיש לך הוא פיזית. תוריד אותו דרך דברים פיזיים, אוקיי? בחיים של מאמין חייו לנו. ריש. דבר שני, אמרתי לא לפי סדר, נמשיך עם ה hey, בסוף, רואה, right. hey. אנחנו רואים את זה בפסוק hey, שלוש על מעגל צדק, okay. רואים? שלוקח אותי למעגל צדק, אז דבר שני ה hey, זה למה שאנחנו זקוקים וזה מה שהעולם לא מקבל ודבר שני, הוכחה, הוכחה, משהו שמאוד דומה לי, אבל משהו שצאן זקוק בזה, ומשהו שאלוהר עושה, ומעגל צדק שאנחנו חושבים זה מקום איפה שאלוהים לוקח אותך לאיזושהי שגרה של סדר עדיפויות, הוא מלמד אותך, הוא נותן לך חינוך. כזה רוחני, ותתכונן שיהיו הוכחות כי אנחנו זקוקים וצריכים תיקונים. יש לנו הרבה סטיות, דברים, תיקונים. כדי לעלות לדרך או מעגל של צדק, אנחנו צריכים לקבל הוכחות. זה לא יהיה, כן, הכל בסדר, הכל סבבה, אין לך שום בעיות, ואתה בחור טוב, כן? אתה טוב. אם הוא שם לב שיש דברים שצריך לצקן, צריך. זה לא נעים. קודם כל זה לא נעים בבן אדם שצריך להגיד את זה. אבל חייב. כי אם רואה, הוא באמת רואה, ומשהו זה רואה, אז הוא צריך לעשות את זה. הוכחה. מאוד חשוב הוכחה. אבל אנחנו זקוקים בזה. זה וו"ח, אבל, אולי לא, זה בדיוק לא מילה זאת, אבל הסתכלתי שזה כן מילה קרובה למילה של ריק, כן? ו"חו" ריק. זה אנחנו מוצאים בפסוק ארבע. סליחה? כן, ארבע. אה... על צל מוות, לפעמים אנחנו זקוקים להיות במקום איפה שאנחנו מרגישים ריק, איפה שאנחנו מרגישים לבד. וזה לא תמיד שאין לך אלוהים בתוך יום שלך, זה יכול להיות שלח שאתה עובר. ולמה אנחנו סופרים את זה? כי אתה רואה שככה אתה מרגיש את אלוהים הכי קרוב בחייך. תסתכלו על פסוק ארבע שוב, uh, כל הפסוק עד הסוף. ככה אתה מרגיש את אלוהים סוף של פסוק ארבע, הכי קרוב בחיים שלך. השאלה, אנחנו זקוקים להרגיש את אלוהים קרוב בחיים שלנו? בטח. אבל הצורה והדרך לפעמים, הדרך הזו זה דרך לא נעימה. של מוות. אתה מרגיש לבד, אתה מרגיש הרק הזה. אבל לפעמים צריך לרקן אותנו מכל הבעיה שיש בתוך החיים שלנו כדי לראות את אלוהים ברור בחיינו. אוקיי? אז הוכחה, אחרי זה, ואקום הוא רק ריק מבפנים. ריק. ודבר אחרון, זה לפי פסוק חמש, כל אחד זקוק בעידוד הבדרין, כן? עידוד. אנחנו רואים בזום פה, כן? זה לא רק הוכחות. יש זמן להוכחות, יש זמן זה של ריק, לראות את יותר, יותר קרוב. יש זמן של רענון, של כיף לנו, יוצאים ביחד, זה גם טוב. יש זמן של עידוד. אנחנו רואים את זה שהוא אומר על האויבים שלו, על זה שהוא מכין לו את השולחן ארוך, על השמן בראש שלו, איפה שאלוהים נותן לך בעצם עידוד בזה שהוא נותן לך ניצחון, נותן לך פריצת ברך בחיים שלך. יש תקופות שיש לך פשוט ימים או שבוע חזק פשוט, באלוהים. אתה רואה פרצת דרך, ואתה מתפלל שהלבש הזה יהיה תמיד ככה, אוקיי? אבל זה לא כל החיים ככה. גם צלמד זה לא כל התקופה, כל התקופה של החיים. אז בזה אנחנו כאן. זקוקים. כל אחד עכשיו בשלב שלו, במקום שלו. אני לא יודע אם אתה עכשיו במצב uh, צל מוות, ואתה מרגיש ריק, או אולי הייתה לך שבוע חזק, ואתה, כן, אלוהים מעודד אותך פשוט. יכול להיות שהיה לך פשוט כל הזמן, אתה מרגיש שמוכיחים אותך, ומתקנים אותך, ואומרים, אתה פה לא בסדר, אתה פה לא בסדר. לא משנה, כל דבר, תשתמש בזה ותיקח את זה כאילו שאלוהים מדבר אליך. בזמנים טובים אנחנו צריכים לשמוע את אלוהים. זה פספוס אם אתה חושב שלשמוע את כל אלוהים זה רק בזמן הטוב. במיוחד בזמן רע ולא נוח ולא נעים, שם הוא מדבר אפילו יותר בחייך. תשים לב. האם זה הוכחות? זה רק לטובך. לתקן אותך, לשים אותך בדרך נכונה, בדרך של צדק. שלך יהיה טוב. האם זו עדות, תגיד תודה לאל, אבל איך תגיד, זהו, הגעתי כבר, הספתי את הכל, אני כל כך קדוש עכשיו, זה לא סוף. עדות זה טוב, אבל איך תכניס את הגאווה בתוך הלב שלך. יש עוד הרבה שצריך לעבוד בתוך הלב שלנו. ואולי אמור, אם יש לך חופשה או עוד משהו, תצא את הנוח. יש אנשים כאלה שלא יכולים, למה? וואי, הבן אדם הזה מסכן, אין לו כסף, הוא אף פעם לא יצא לי חופשה, ואיך אני אלך, ואיך אני אנח, אה, יש לו אלוהים שלו, כן? יש לך שלך לנוח עכשיו? זה, הנענון שלך, אלוהים נותן לך עכשיו, תנצל את הזמן, אל תבזבז אותו גם. וכמו שאמרת על זמן, ריק, וואקום, מתי שאתה מרגיש כבד, לבד, תחפש את אלוהים. אל תגיד לי, באסה, באסה, באסה. תנצל את הזמן הזה. אתה מרגיש שמוות קרוב עליך, או שאתה מרגיש שלא רוצה לחיות, כל הבעיות האלו? אז שם האלוהים פשוט רוצה להראות לך כמה הוא יכול להיות קרוב אליך. חברים שאלוהים יברך אותנו תמיד לזכור במה אנחנו באמת זקוקים לחיים האלה. כי מה הקטע? אם אתה חושב שאתה זקוק במשהו שבאמת אתה לא זקוק לזה, אתה תחפש את הדברים האלה ותבזבז את הזמן. החיפוש שלך יהיה לא נכון, זה משהו לא טוב. והשטן, והעולם הזה מנסה ללמד אותנו ש... תחפש את זה, תחפש את זה, ואז כל הזמן בן אדם מרגיש ריק. אבל רק כשאתה מכניס את אלוהים בתוך חייך, אתה מתחיל להבין, וואי, אני כן זקוק ברוכחות, אני כן זקוק, כן זקוק שיתקנו אותי, אני לא יודע את הכול, אני כן זקוק לעצור פה ולחשוב את כל הדברים האלו ביחד. וכמובן, הרועה שלנו, כן, הוא השם, הוא אדוני, או אבינו בשמיים, אבל אנחנו יודעים שבאופן פיזי הוא גם שלח את משיח שלו, כדי שהוא יבין אותנו באופן אישי ובשרי, וגם אנחנו נוכל לבנות את היחסים שלו, יחסים עם אבא, דרך המשיח שהוא שלח לנו, שאנחנו יודעים שזה ישוע, והוא הרועי שלנו. הוא באמת לוקח אותנו לכל המקומות האלה. אגב, הוא עבר את כל זה. שימו לב, הוא יודע מה זה רענון. איך? די. מעניין, כל השלוש וחצי שנים שעלו לו, בשירות אני מתכוון, כן? האם הם יכולים לחשוב שוואי, הוא עבד כל הזמן קשה, רוחני וזה, אבל תסתכלו כמה פעמים אנחנו יכולים להביא החדשה שהוא יצא איתה, ודאי, עושה את זה, כאילו, הוא ידע איך הנוח. והיה אפשר להגיד, שוב, אין לך זמן, יש לך, כן? זה לא שזה היה במקום הראשון שלו, כן? אבל הוא כן היה בן אדם, הוא ידע איך לנוח. הוא יודע מתי לתת עדות לאנשים שלו, אבל לתלמידיו הוא גם ידע מתי לתת הוכחות. זה לא איזה איזון היה. הוא לא כל הזמן הוכיח אותם, והוא, כל, והוא לא כל הזמן עידד אותם. זה היה איזון, מתי שהיה צריך. הוא עשה. וכמובן הוא יודע מה זה להיות ריק, שהוא היה לבד, שהוא היה צריך לקחת את כל החטאים שלנו על עצמו. והמטרה שלו הייתה להושיע אותנו. אז זה לא רק בשביל לשחרר אותנו מחטאים שלנו, זה גם שאנחנו, להבין אותנו, שאנחנו עוברים אצל מוות. אנחנו יודעים שיש מישהו שאמר את זה עד הסוף. לא רק חצי דרך, עד הסוף. ואני יכול גם לעבור את זה עד הסוף. חברים שלי, הוא עורף אותנו השבוע, איתנו כוחות, ונחפש פה את, את כל מה שאנחנו מחפשים, זה נמצא בתוך מישור המשיח שלנו, ובתוך אבינו ששלח אותנו אז בואו נתפלל. אבינו מלכני, תודה לך על הזמן הזה, תודה על ההזדמנות. לא ביחד, אנחנו מתפללים שאתה תברך ותחזק את כל אחד באמונה, וכל מה שאנחנו צריכים, אנחנו יודעים שזה בתוכנו. תודה לך על הכל, אנחנו מתפללים בשם משה, אמן.